Eta esan bezala, eba, kemen dantza taldera joko dugu, atozen minutuetan, Mikel Erikaixo? Bai, arratxalde hon. Izan ere, beno, ba, ikasturte hasiera, eta ikasturte hasiera berezia, kontuan hartuta, ba, atzetik da torrena, ez, urte zer gero gezurra dirudi, ba, normaltasen horitzuri nahian, edo? Bai, bueno, guk badara mazki guia hilabete batzuk, etzarren taldean ensaiatzen, eta berdinan nahi dugu aurrekin ere hasi, e, azkenean denbora luzez egon gara E, geldirikan eta martxa hartzen zailatu gara, e, lortu dugu, eta orain berdin egin nahi dugu aurreken bai e kultureragarrie guztiak auza bera esaten digute zein e, zaia izan duten urteterdi hau eta nekez egin ditzazketela ohiko jarduerak ere normaltasunez helduak e, martxan zaubete baina ez da kit ere ba distantzia mantendu e, entseguetarako e, ohiko lekuak baliatzen puzuten edo zeo zer moldatu beharra Bai bueno den moldatu du azkenean ensaio guztiak moldatuari izan dira e, leno bueno, ensaio hundiak egiten ziren jende askokoko asistentzia da zutenak e, orain E, talde txikitan banatu izan gara, e, musukara ekin dantzatzen dugu enzaiotan, e, bueno, protokolo bat e, dugu taldean, eta errespetatzen, saiatzen gara e, e, betetzeko neurri guztiak eta, eta ekiditeko dozein, E, arazo, sortu ez, daitezkenak bai. Dantza eman aldi dago kien ez ere, gutxiago antoratu izan dira, pentsatzen bote eta gainera uste kasu gehienetan ikusleak e, xerita behar dute, edo ez, edo nola nola? Bai, bueno, aurreko igandean e, ondarriko txiztulelean ardean dantza, e, dantzatu enun, e, aukera izan genuen dantzatzeko, mantzi e, aspaldian guk ere generaman e, aktuazio batean gabe, e, udara osa egon e, gera geldirikan, baina horren aurretik eh kaina bukaeran izan genun aukerari hurretan dantzatzeko e, Inditugun egin ditugun bi sai aforo kontrolatua izan da. E, ikusle guztiak ixerita egon dira distantziak mantenduz eh guk aktuazio bera musikorekin dantzatu dugu beraz bai urtzako oso harra da E, normalean gainera jende asko, igual pasoan ere ikusten gaituna o ikusten dula ez bat, gelitzen da, orain ezin da horiekin, eta bueno, zailtzen du dena bai. Elduen kasuan, e, bizitza osoa dara mazue dan txan, baina ez dakit urte eterdi horrela emanez astutzen da, urratxen bat edo? Ba, urratxeak ez dakit baina urpegiak igual bai. Ez, ez, bueno, azkenean... E... Pandemian egongeran ere bai, etxean egonger ginean e, taldeak nahiko aktivitate izan zuen, olimpiadatzu montatu genituen, e, batezen tretenitzeko, talde giroa e, haunditzen juteko eta, eta ibertitzeko ez azkenean ordu asko pasa genituen den egetxean eta e, nik uste horrela azkarrako pasarazi genitula eta gero hau ere aurrekin ere egin genuen, e, maiatza bukaran E, Olimpiada txiki batzuk antolatu behen ditun beraiekin ere ba, da hori, bueno, dantzaz ez agazteko eta horatzeko gutaz eta azkenean, bueno, giro hori ere txikitatik hasi behar den zerbait da Gero beraiekin baita ere e, bo, lehen urtean DBH-ekok ek izan zuten aukera e, aurreko kurtsuan e, martxotik maiatza bitarten zailoak iteko e, asko eskertu digutena gehienek Eta, bueno, aie, ikusita erantzun hona, berdine pentsatzegu urrengu urteari begira eta osoan zabaltzea bai heldu eta bai aurrekin hori aldetu ber nizun, elduen kasua gauza bada, DBH-ko ikasleak edo gaztetxoak beste bat baina, eh txikienen kasuan, ba 6 urtetik, ezagita 10, 11 urte bitartekoen kasuan, ba urte ederdi daramate kasik ikastar hori gabe gustute Joanden urtean ondarriben zeo zer egintzenute, baina Irunen etzen ikastar horrek egin, ezagita belaunaldi galdu batean be, e, ber arriskoa ote dago, baina kezkatu da bete, eh ikusteko eaber nola eranztuten duten orain edo Bai, bai, bai. Goera. Eta horiek asko kezka, kezkatzen gaitu, badaramekin bueno, guntia ja bolada bat kantitatean sumatzen genuela hetxiera bat eta pandemiakin bortizki hetxida. E, bueno, orduan guk nahi duguna espiritu, dantza espiritua zabaldu e, taldean aurrak gustora gotea eta batez ere konten eta pozik etortzen saiatzera. Lotuak jarritu bezaten eta berriak, belonaldi berriak ere beharrezkoak dira deialdia dagoeneko luzatu duzute ez? Horretan ari zarete ez? Ba, Piskatiraian den antolatu nahian Ba, hori da, gu e, bueno, Adaskiak bere sale sozialetan ja e, kartelak eta kontaktu zenbakiak eta jarri ditu e, Ba, dozeinek interesa badu Adaskiako bai telefono bai e, korreoarekin e, kontaktuan jarri daiteke e, Azkenean E, Bono gu interesa duen edonork e, eskertzen diogu e, beaien e, ekarpen guztiak etort, ekartzea da du eta galdera guztiak erantzuteko presa daude. E, telefonoa 6zi behatzi bizer batzer da. E, berrekatuko gazzpareez seizi behatzi bizer bat. Seizero. Eta dakiakomail adaka@ kemenendete.com. Orduan mera, jendea interesatzen, interesa badu edo gurekin kontaktua jarri eta eta espero ezagun eh albes da inbeste e, Ja, Horratuko dugu. E, Normalean, ba, irunen txingu dikaztolan, ez dakit beste zentroren batean ere egin izan zuten ondarribian ere, baina e, justu pandemia aurretik edo estreniatu berria zen ere kemen e, areto lokal egoitza berria, ez? Hori ere baliatuko dut zutela? Ba, inozki, e, orain arte bueno, eskoletan egin izan dugu. E, urrengo akurtxeari begira, pen, e, antolatzen ari garena da txingu dikaztolan, e, laugarremai arte bertan bertako eraikinean edo ensaiatuko dugu. Talaian beraiek ere beraien tokia edo uzten digute han bertanen saiatzeko eta 5. maiatik aurrerako aur guztiak gure e, urantzuko frontoiko aretoan edo elkartuko ditugu. Adaskak ere ba ohiko ritmoa hartzen duen edo indartsuago bate daki. Egia, menu bueno, beste jarduera batzutan, behar bada erreski lotzen aldirela, ez futbola edo bestelako jarduetara, baina egia da kultur Arloko jarduretara behar da hor, e, alakutsune baten ondorioz, e, ba, zailago dutela lotzea. Eta bai. egit, haurrek, ba, elduek ez, baina aurrek argi eta garbi, seguraski, ba, aztua izango dute ez. Dantzaz zer den edo nola dantzatu behartzuten ere? Bai, eta azkenean, duk bueno, esan duzumel zela, kiroletan igual referente batzuk dituzte, eta... Hoyek imitatzen ba, futbolan sartzen dira e, atletismon edo dena delakoan o, musikan bertan ere baina dantzan ez dago horrelako referentzia garbirik eta azken finean ez bada laguneak han bertan daudelako zuri gustantzaizulako gustura jotentzealako dantzara e, oso saia mantentzea orduan guk hori da bilatzen duguna e, jendea gustura egotea dantzatzeko grin hori sortzea eta eta gero ba erromerietan enbidia pizka hori sortzena zaizu da, fandango tari nei madantatzeko hori ona eta Ba, azken nola plaibetet zaitu plazak bai. Ja, ikusiko dugu, 2008 bat, hogeita bikastu ertenetan ere, ba, plazan dantzatzeko aukera izango ote dugun horiko ba, urteroko itzorduetan, em, ala ez, hori demorak eta pandemiak aginduko du, baina hori dugu du, bau da berrian, amaia kulturzentroko ekitaldi ere egun e, e, doko izan hori dela, ez? Ba, berriun bate e, kide, bilintzen behitira ez? Bai, bai, gure asmoa, beretik, bueno, beti egin izan nitu gune emal dienetan parte hartzea da, ba, ibe, santo domazetan arte hartu izan dugu. Egin jauteritan beti Gunpotolo bat e, egiten du larun bat goizean e, aurra asko biltzen dituna, kemen dantzataldeko jende asko ere bai, herri e, oso dantzea arkuten dantzan eta kale jiran. Eta, bueno, gero ondarri dantzaneko ekitaldia zere zin geraztu, baren aurten arte ekarri ditugula beste herri, batzut, bueno, herri, alde, beste herri batzutako taldeak beraien dantza propioak edo dantzak ekartzera eh eraikustaldiak egin izan ditugu e, erromeriak ere bai bai ta bueno e, atzuk esan bezala amaia kultur zentronen egiten dugun emanaldia ere hor dago eh gauza herria saiatzen ari era egiten ere bai aprobetxatuz garaia hauek e, ala garai bat izan daiteke horrelako emanaldi batzu e, bi vuelta bat emateko eta eta bueno e, EA Guztola eta jendeak ongi ja, jasotzen dituen. Eta ikastu la, laguntzen duen. Bai, bai. Eta hongi da. Ba, Mikel mi esker eta izan dutxa. Bai, zuei, eskerek asko.